I dag har jeg fået besøg af Karin Ries Jørgensen, der er tidligere Europaparlaments medlem for Venstre, og du var også tidligere medlem af Venstres hovedbestyrelse. Og ved siden af hende står journalist Nønne Bjerre. Velkommen til Østergård's Salon. Velkommen. Nønne, du plejer jo at stå her på min plads. Du er hun en værts vært og øh, moderator, og jeg ved også, at... Du er konstant er ude til rigtig mange øh, konferencer, så tænker jeg, når vi, når vi står i valgkamp her, hvad oplever du, at folk er meget optaget af derude? Altså, jeg har været fuldtidsmoderator siden jeg stoppede i DR i cirka 5 år, og i den første periode der snakkede vi rigtig meget digitalisering, og så har vi snakket rigtig meget klima. Og de sidste år har vi snakket rigtig meget om rekruttering, og det passer sådan set godt med det, der foregår i den danske valgkamp lige nu jo. Mm. Altså, hvor skal arbejdskraften komme fra? Lige om lidt skal vi snakke om tørklæder. Når man er derude, jeg ja, <coughs> laver rigtig mange konferencer for interesseorganisationer, fagforeninger, fonde, tænketanker osv. De er jo meget tættere på borgerne i virkeligheden, end politikerne er. Det er jo dem, der skal ansætte medarbejderne for eksempel i kommunerne i KL eller danske regioner. Og den der tørklæde-debat, det er helt bizart. Altså, de gamle skal være glade for, at der overhovedet kommer nogen forbi. Hvis der kommer nogen forbi i fremtiden, der slet ikke hænder. noget. Så rekruttering er simpelthen et alt overskyggende tema på alle de konferencer, jeg laver. Vi kommer tilbage til at tale om tørklæder og hjemmeplejen lidt senere, og vi skal også netop tale om, hvordan vi overhovedet får nogen til at arbejde i den offentlige sektor i fremtiden. Men først så skal vi tale om, hvordan det går i et af statsministerkandidatpartierne, nemlig Venstre. For Karin du er jo mange mangeårig og inkarneret Venstre kvinde. Og det har jo været en lidt voldsom rusjetur den seneste valgperiode, eller vel nærmest bare nedtur, hvis jeg skal være ærlig. Hvordan synes du selv, det går? Ja, det går ikke særlig godt. Eller det, har været, det har været en meget turbulent periode, og det at være venstre medlem i den periode har været rigtig hårdt. Jeg har følt mig svigtet af min tidligere formand, at han bare går. Og jeg har været i den grad vred og var også det ene af de første, der trak lemmen under Inger Støjberg, da hun jo var mega illoyal over for den formand, som jo intet havde gjort Jacob Ellemand som simpelthen bare havde forsøgt at samle stumperne. Mm. Så det var, det var frygteligt, det var et svigt, og et svigt af alle de frivillige mennesker, der er i partierne. Altså jeg tror ikke, man gør sig en forestilling om, hvor et privilegie det er at have haft en sådan frivillig skare der kæmper for en og står op for en og er stolt af en. Forestil jer det, hvordan de oplever det i de her dage, at dem, de har kæmpet for, de står nu med helt andre skilte og helt andre forbokstaver det, det er jo, ja, jeg, kom, jeg siger, det er forræderi. Men kan det er jo ikke rigtigt at lykke. Bare går, som du sagde. Han blev gået, altså han blev helt ud med affaldet. De venstre havde forsøgt at komme af med lykke af flere omgange, mm. også ved de der formatsopgør. Og, og endelig så kunne man ligesom få, få, få tøjet ham af fingrene. Altså, Jamen, så kan man han... vel ikke få tænkt ham her at lave et andet parti? Nej, men jo, det kan man faktisk godt, fordi han, han gik jo, fordi at tilliden var brudt. Han startede jo sit forræderi med sin bog. Så forræderiet er ikke, at han gik, men borgerne er op til? Ja, ja, men også at. Det, du refererer jo... til, det befrielsens øjeblik. øjeblik det ja. som han og, og, er. Jeg det kan velkommen. sige dig, at jeg lige spiste veder dagen før, og det var, det var stor bededag i morgen, og jeg ville skulle ud og flyer os ud, og så læser man Breaking News, at nu vores hovedmodstander, det er ikke længere Socialdemokratiet. Ja, det var jo det, der, det startede det hele. Og så skal vi jo huske, at jeg var med hvor Venstre har ændret sig. Altså, jeg har jo kæmpet, sammen, kæmpet med og mod Anders Fogh i den der transformation, hvor vi lige pludselig nærmest blev socialdemokrater. Ikke? Det accepterer jeg jo, fordi det, det valgte han jo, og fik hele sit bagland med. Men i, i øhm, befrielsens øjeblik, der fik man jo ikke bagland med, og det, var det, det, det kom jo som en bomber, det kan man ikke byde folk. Og så vil jeg sige, at Lars kunne jo have blivet og været en næster, have siddet på bæreste række, været den mest kloge, erfarne statsmand, dygtige mand, der kunne have guidet Jakob og Venstre videre til en statsministerpost her efter valget. Det valgte han ikke, fordi egoismen gik over hans og hans egne personlige ambitioner. Mm. Karin R. Hjørnsen, jeg vil gerne lige holde fast i det, du siger omkring forræderi. <laughs> hvor I gør Inger Støjberg og Lars Lykke sig... Øh skyldige i den anklage? Jamen det gør de. Altså Inger Støjberg øh, øh, går jo ud og laver sit eget, eget parti. Hun startede jo faktisk med at være forræder internt ved at hele tiden undergrave Jacob Ellemann. Det skal vi jo huske på. Det var en kontinuerlig undergravning af, af, af formanden. Og hun, er få, og hun gik jo til valg som næstformand på, at jeg vil bære Jakob Ellemann ind i statsministeriet. Mm. Og det eneste, hun gjorde, det var at fjerne trapperne trin for trin for trin ind til det øh, statsministerium. Så der starter forræderiet jo. Og så, vel, altså, og så er det, hun går ud og, og starter sit eget parti. Og vi kan jo se, hvor er det, at vælgerne kommer fra til de store mm. blokke der, mm. til Moderaterne og til hende. Det er jo i høj grad... Jeg ved jo, at det er noget, der, der ligger dig meget på sende, og man kan jo høre, at der er mange følelser, fordi du også... Hvor mange år har du været medlem af Venstre? Oh, jeg er lige siden Uffe Ellemand blev, blev formand, og, og han sagde jo noget til os, som jeg synes, vi skal huske. Han sagde, at som borgerlig og som venstremand, så skal vi bare være lidt bedre end de andre, fordi de andre opfører sig dårligt. Så skal vi bare række ryggen og være bedre og opføre os ordentligt. Og det er ordentlighed. Det synes jeg også skal være overskriften i dag, at vi vil have ordentligheden tilbage. Det er det, jeg vil. Du fortalte mig om en episode fra <laughs> ja. Folkemødet, hvor du møder Britt Bager, som jo også er tidligere venstre kvinde, ja. men som også har valgt at forlade ja. partiet ja. for at gå over til de konservative. Ja. Prøv lige at fortælle om den episode. Jamen, vi gik på Allinge Hovedgade sammen med to meget anerkendte politiske kommentatorer, og så kom Britt Bager gående og sagde, hej, hej, hej, hej. Så sagde jeg, hej, der har vi forræderen. Og hun blev jo helt perplekset. Hvad siger du? Jeg sagde, du er da og du har taget alle dine stemmer med over til konservativ. Hvad tror du, dit bagland siger der i Jylland? Og så stoppede samtalen jo ret hurtigt. Det var måske heller ikke det mest pæne, jeg sagde, men... Men, men, men det var det var jeg aldrig gengæld. <laughs> ja, og så er de to pæne herrer der... De sagde, jamen du mener det jo, Karin. Så sagde jeg, ja, selvfølgelig mener jeg det, ellers så siger jeg det jo ikke. Hun er for mig en forræder. Jeg synes jo, det er meget voldsomt at kalde nogen en forræder. Jeg gik lige ind og tjekkede i ordbogen, der står en forræder er den, der svigter sagen og lader sine kammerater i stikken. Det er et meget godt definition nu hvad synes du om, at det her med, at, kan, at man forræder, fordi man forlader et parti, som har været med til at bygge en op? Altså, jeg kan godt forstå, at Karin, som har været i et parti i, i alle de mange år, føler det sådan. Altså, det, det, det kan jeg faktisk godt forstå. Men jeg synes også, det hører med til historien med alle de partihopper, vi har set, at altså, dels har vi en mere individualiseret tid. Det er svær og sværere at finde et parti, der ligesom dækker mig, fordi jeg er sådan en, der jeg er et meget komplekst og sammensat menneske, og, og du ved... Partier og partilinjer, det ligger ikke rigtig i tidsånden, at man som individ bare lige kan passe ind i de kasser. Men jeg tror altså også, at der er noget, øhm, som handler om partiernes selvjustits. Altså, jeg tror ikke, at der er så højt til loftet i partierne, som der har været. Der er ikke så meget plads til øh, måske specielle typer, til at være en lille smule gakket. Jeg tror, at den topstyring, der er i mange partier... Øhm, irriterer nogle af de kandidater, som måske er vant til at slå lidt mere ud med armene. Så jeg tror sådan set også den topstyring i partierne, hvor man gerne vil have tingene fuldstændig strømlinnet. Du må ikke sige noget for partilinjen. Og hvis der er noget som helst, som ligger uden for dit ordførerskab, så skal du henvise til øh, Bræs telefon og så videre. Det er jo nemt at se som journalist, hvor topstyret partierne ja. er blevet. Og det tror jeg måske også kan gøre, at der er nogen, der tænker, okay, så er det måske ikke så sjovt at være i politik. Men, øh, men, I hvert fald ikke i det her parti. Men så, altså, for det første synes jeg, at det, jeg nævner her, det er jo egoisme, der er, der, der er grund til, at de går. Ja, eller ambitioner. Op, eller op private, altså, det er, det er et kæmpe egoistisk dagsorden. Men der er to ting i det, som jeg synes er meget Hvorfor vigtigt. Hvorfor synes du, det er egoisme, Karin? Det er det jo, fordi, at, at, at man accepterer jo ikke de spilleregler, som man jo har været en del af, og som jo har båret ind frem. Det skal man jo huske det. Du er jo intet uden et parti. Intet. Du kunne jo se med Havgård, han kunne så få de der firma, eller han kunne komme ind med med en på ja, cykel. Det er heller ikke skidt siden. Nej, og det er du jo ikke. Så, så, så øh, på den måde, der, der er det jo, altså hvis du så ikke lige får din vilje, så... Går du, eller du kan se, at du har bedre mulighed, du siger ambitiøst. Men når Støjberg og Lars Lykke har jo så formået at skabe hele partier nærmest i deres navn. Jo, men ved du, hvad så home man skulle være? Så skulle man jo gå ud, og så skulle man få sin supplante ind, og så kunne man starte forfra. Mm. Det, du, du opererer jo på baggrund, af andres tillid. Og det svarer jo til, at du har en, en dygtig udviklingsingeniør, som så tager hele sin patent med over, og alle kunderne med, og så tjener han kassen på sit, på sit produkt. Altså, der, der, den, men... der, der, der har du jo en konkurrenceklogs i andre, andre job. Jeg vil lige sige en ting, at jeg synes løsningen skulle være, at man, at man simpelthen nedlægger sit, at når man går, ikke vil være med mere, så trækker man sig ud af folketing, så kommer suppleranten ind, fordi det er, det er der, du har skabt dit, men, dit job og din, din platform, og så må du jo Træk værd og så stille op igen inden for et andet parti ved næst folketingsvalg, eller, eller kreere dit eget Men, øh, men hvis vi kan på grundlovens parti. paragraf 56, så står der, at folketingsmedlemmer er bundet af deres overbevisninger, ikke ved nogen forskrift for deres vælgere. Ja, det har du fuldstændig ret i. Men du kan jo også altså du kan jo, undre, altså, du kan jo blive i partiet, så kan du jo sige, at jeg, jeg, jeg trækker grundlovs <laughs> Jeg frem siger, jeg at stemme for det, eller jeg stemmer imod det, og følger jeg ikke partilinje. Mm. Men det du, jo det, du er være... ind omkring, om, øh, om omkring patenterne, så har man taget patenter med i politik, man man vel det oversætte det til stemmer? Øh, her på Berlingske opgjorde vi lige, der omkring 10 stærke profiler for Venstre, som er gået i løbet af den her folketingsperiode. Det svarer til omkring 170.000 ja. personlige stemmer. Ja. Øh, hvad hvad hvad kommer til, til at, undskyld, hvad kommer til, til at betyde for venstre i den her i det her valg? Jamen det kommer jo til at betyde rigtig rigtig meget, øh, fordi de der stemmesluer ikke ikke er der, og så bliver der selvfølgelig plads til nogle, til nogle nye. Men inden de får oparbejdet en, en, en platform, så det kommer der til at betyde øhm, rigtig meget. Nogle af dem er jo, er jo gået ud, fordi de, altså de er jo ikke anklaget, altså de har ikke min forræderi er Nogle er gået til andre jobs osv., så, så er planerne kommet ind. Men, men jeg synes også, det gør noget ved politikerleden, fordi mm. at, at i forvejen er der mange få, der er medlemmer af et politisk parti. Der er der også meget få frivillige i det politiske partier. Og, og de mennesker, som er alfa og omega i sådan en valgkamp, det kan vi jo se i år. Nu, og der må man jo betale sig nogle gange for at få plakater hængt op. Det var jo slet ikke tilfældet, da, da jeg var aktiv i politik. der gør jo noget ved, ved, ved, ved, ved hele holdningen til demokratiet og til, og til det politiske øh, liv. Og jeg synes, der skal... En, Altså, min overskrift er altså ordentligheden, og, og, og, og jeg, jeg, jeg synes simpelthen, at nogle af de mennesker, som har som kæmpet og bort for mig, og som var stolte, og jamen, det var en fornøjelse. Tænk så, hvad de føler sig svigtigt. De har rendt i lygtepaler, og de har smurt mad og stået ved metrostationer, og så lige pludselig vup så er de væk. Tager, når man ser på, hvor stor en succes Lars Løkke er blevet. Jeg synes, Støjbær er en temperat sag, for der har været rigsretssag, osv. Men Lars Lykke. når man ser på, hvad der er sket efterfølgende. Han skriver jo også den bog, fordi han er afsindigt træt af samarbejdet med Dansk Folkeparti, øh, og den måde, som Dansk Folkeparti har kørt de borgerlige rundt på Imanisien, og i et vist omfang og også Anders Samuelsens Liberale Alliance. Så set i bakspejlet var det egentlig klogt at hælde lykke ud af partiet, fordi sådan som sagerne står i dag, er der jo tilsyneladende meget sådan traction i synspunktet om en et samarbejde hen over midten, og der er også meget traction i Lykkes person. Altså, der er simpelthen en stærk fornemmelse af, ja. at han har en, en, øh, han har en evne til at drive velfærdssamfundet. Han kan godt lide maskinrummet, som vi tit snakker om. Og sådan noget. Så se i bagspejlet. Altså, jeg hører faktisk ikke til dem, der tænker, at Jacob Hellemann er helt øh, talentløs. Altså, jeg tror faktisk, Tværdimod. han kan blive en god formand. Øh, men der kommer til at gå fem år, eller sådan ja. noget. Ikke? Øh, men, men var det bare for tidligt at hælde Lykke ud? Altså, jeg har jo ikke set tæt på i den proces, og der er mange, der har der lavet fejl, og det skulle jo ikke have endt sådan, for det skulle jo have endt med, at, at Jakob kunne have været næstformand, og så kunne han have, have, have blevet trænet op. Og, det, og så kunne man jo også sige, hvis man... Et, altså, alt det, du siger omkring Lars Løde, kunne han jo også have gjort internt i Venstre. Mm -hmm. og man kunne jo sagt, men man må jo også kende ham godt nok til at vide, at han skal sidde på toppen af den elefant, ellers gider han ikke være med. Nej, så, altså, så, så er vi jo tilbage ved egoismen igen. Nej, altså, han er måske bare den bedste egen til, til hvad? Ja, til at være statsminister. Af dem, som Venstre ellers har. Ah det er jeg så ikke enig med dig i, ja. Æh, det er simpelthen en god tanke, men han skulle. Altså, var det er jo ikke. Jamen, synes du? At han nej, nej, altså, det, jeg mener, den proces, hvor han i regning det, det af, altså, det skulle ikke have en sådan. Og der er der mange, og jeg skal ikke sidde og uddele. <laughs> Helse, nej, karakter. Det skulle ikke have sådan, og sådan. Jeg siger bare, at han kunne jo sagtens have haft en rolle i Venstre mm. og have udviklet Venstre. Han kunne jo også, også have taget et valg, altså i stedet for at bokse med de der typer der. er der. jo selvfølgelig en lidt uh, historieskrivning her. Vil Løkke held ud, eller hvad skete? Jeg synes lige, at vi skal slutte det her emne af med at høre, hvad Lars Lykke selv sagde, da han øh, stoppede øh, på Venstres uh, landsmøde i 2019. Den 1.3. august. Der blev jeg stille. Og I bevæger jeg videre. Jeg tror tilbage. Og livet står så her i dag. Det er, for at være ærlig, lidt øh, mærkeligt. Øh, men jeg vil gerne sige øh, tak. Tak for alt. Til de fleste. Tak til alle for det meste. Der er, der er mange følelser på spil her. Jeg var selv til, jeg var jeg den var selv til stede den dag. Karen bare helt afsluttende. Hvad vil du synes om, hvis Lars Løkke bliver statsminister igen? Ja, altså, jeg mener, som nu siger, han er jo vanvittigt dygtig. Altså, det må man jo bare sige. Han har også alle håndtagene, og, og, og, og han kan det der. Altså, det må man bare sige, men det kunne han jo også have gjort i en anden, anden, øh, anden sammenhæng. Og så vil jeg lige så stille sige, hvorfor har han ikke gjort noget af alt det, der han har? Han har været statsminister i to perioder. For mig er det lidt morsomt og er alt det, man lige pludselig kan nu, mm. når man ikke sidder. Og, og man har altså siddet på den, den vigtigste post i to perioder, og så lige pludselig siger, at man har talt med en husmor i Vejle, og man er blevet så klog. Altså, det hænger jo ikke sammen. Man har jo kunnet de mest kloge personer i Danmark og i udlandet. Nu skal vi til en debat, som har pludselig har taget fart de seneste dage. Et, et lidt nyt kryds, synes jeg, mellem udlændingepolitik og frit valg. Det begyndte, da Jakob Elleman Jensen blev stillet dette spørgsmål på et pressemøde i sidste uge, som handlede om mere frit valg, blandt andet i ældreplejen. Skal det her frit valg også forstå, så man har lov til at afvise øh, folk med muslimske hovedtørklæde? Jeg, jeg er sådan set mere fokuseret på den ældres tryghed. Det er jo et ja. Altså, det, jamen, hvis man som borger siger, her er der en, som jeg af den ene, anden eller tredje årsag synes, at ah, det, det har jeg det skidt med. Ja, han tøver en smule her, din formand, Karen Ries fordi hvad gør man som ægte liberal? Vægter man hensynet til borgernes frie valg om at kunne få hjælp af præcis dem, man ønsker i sit eget hjem, eller vægter man friheden til at gå klædt, som man vil? Altså, det er jo to forskellige frihedskrav, man har, men jeg vil se sagen på en helt anden måde, fordi den her sag er jo er jo på en måde helt forkert, for det første tror jeg overhovedet ikke, at det er et stort problem. Det synes jeg ikke. Og derfor synes jeg, at man skal passe meget på med at hoppe på DF's limpind i, i DF's jagt efter stemmer for at komme over spærre Men når det så er sagt, så det vi snakker om i kommunal øh, pleje, det er jo, at du skal have et frit valg til at vælge en anden udbyder. Og derfor kan man jo, skal man jo overholde diskriminationsloven. Altså, Kommunen skal jo, skal jo ansætte medarbejdere uden at diskriminere nogen. Og de ansætter på kompetencer og kvalitet. Og man, hvis jeg så som borger er blevet øh, visiteret til at få en, en, en, en service, så må jeg jo vurdere, om den kvalitet er god nok. Hvis den ikke er, så kan jeg sige, så vil jeg gerne have en anden udbyder. Det er jo det, der ligger i det frie valg. Frie Men det er et spørgsmål, om man anden udbyder. Men mener du, at man skal kunne sige nej til den enkelte hjemmehjælper, fordi vedkommende går med tørklæde? Nej, man skal sige nej til den enkelte, hvis man ikke er tilfreds med det, der bliver, bliver lavet. Og så må man jo sige, hvis man vil have sin helt egen... Hjemmehjælper, så må man jo betalt selv. Altså, det er jo en offentlig betalt ydelse. Og, så, og, og, og, og, og hvis man har så stærke krav, og hvad jeg sagde, var jeg ikke på, at der er ret mange, der har. Jeg mener, det er et mini-mini-problem, mini, mini, øh, fordi folk vil jo bare være glade for, at der kommer nogen, og hjælper ind, Plus, at mange med anden etnisk baggrund faktisk har en meget større omsorg for ældre og en respekt for ældre, så jeg tror faktisk, at man vil være rigtig glad for at få en af anden etnisk oprindelse. Nene, den her historie, den spredte sig jo som en stevild mandag, da Nyborgerlig også gik ind i, i debatten og sagde netop, at man skal kunne afvise at få pleje sit eget hjem af en person, der bærer tørklæde, eller på anden måde ikke ønsker at få hjælp af en person af den ene eller den anden grund. Og så tænker jeg, at jeg Spørgsmålet så i virkeligheden, kan man principielt undgå at diskriminere, hvis man har friheden til at vælge nogen fra? Jamen altså, som sagt, jeg synes, det er en helt diskussion. Folk skal være glade for, hvis der overhovedet kommer nogen fremover. Der er så store rekrutteringsproblemer, så jeg snakker om, om folk må være gule eller blå eller have kalot på. Det er bare vanvittigt. Altså, Helt enig. Fordi det er slet ikke sådan, at klaveret kommer til at spille fremover. Kommunerne har så store problemer med at finde arbejdskraft, og prøver at gå ud og se på, hvem der er så i dag, og hvem der går på prof professionshøjskolerne. Det er i meget høj grad øh, muslimske øh, unge piger, og det skal vi da bare være kanon glade for. Ikke bare, at de kommer med beskæftigelse, men at de faktisk også har lyst til at gøre med i Men hvad er det så, de partier kløjs i her? Jamen, ja, i kajen. Vil du ikke <laughs> godt svare på det? Jamen, ja, ja, ja, altså, jeg synes jo ikke, at kompasset er på plads. Altså, fordi at, at selvfølgelig kan man ikke diskriminere. Vi har jo en, en antidiskrimineringslov, altså, så, så jeg kan slet ikke forstå, at man hopper på den der linje. Men det er jo et andet spøgelse, der, der, der, der gør sig gældende her. Det er jo det der udlændingsspøgelse, ja. hvor man ligesom har set, okay, det har vi tabt valg på valg på valg på, eller ikke tabt, men det er valgt blevet tabt Jamen, på, altså, det så det er vel det, i hvert fald at forestille sig, kunne man få spørgsmålet om, om man kunne vælge nogen, som ikke gik med tørklæder, man kunne vælge det fra. Altså, det spørgsmål ville jo aldrig komme op i debatten Nej, og jeg mener, den tid er jo også forbi, hvor man ringede til taxaselskaberne og at jeg har hund med. Det var jo sådan en kode for, at ældre damer godt ville have en hvid taxasuffør, jeg mener. Du kan måske godt finde en hvid taxeføl, i København. det er godt nok ikke altid. Altså den tid er bare forbi. Men spørgsmålet er, synes jeg synes det men, er mere principielt, kan man faktisk tabe et valg på udenrigspolitikken i dag, hvor mm. alle er blevet så stramme, inklusiv okay. øh, socialdemokraterne. Jeg ved ikke om der overhovedet er plads til de her diskussioner, men de er jo meningsløse. Jamen, flankerne er jo sådan lidt forsvundet, fordi socialdemokraterne Præcis. i nogle tilfælde er nærmest gået højere om, om, ja. øh, om socialdemokraterne. Så, men, men der er jo nogle symboler, som bliver ved med at dukke op. Så er det tørklæder, så er det Wanda, så er det spørgsmålet, om vi skal lukke nogle gymnasier. Hvorfor bliver det trods alt ved med at dukke op? Jeg er fuldstændig enig med at altså, Jeg tror, man har kunnet vinde valg med udlændingspolitik, men det kort er jo væk. Ja. Det kan du ikke mere. Jeg tror faktisk, man kan vinde, eller i hvert fald få stemmer fra andre, fra, ved at, at gå den anden vej. Altså, for ordentlighed igen, fjerne nogle af de der helt vanvittige ting, at, at højtuddannede udlændinge ikke kan komme til Danmark med deres ægtefæller og deres børn. Dels vil de give fantastisk beskæftigelse, vi får ekspertise, tit er ægtefælden også højt uddannet, og, så kan, og, og de vil gerne have lov til at opdrage deres børn som danske. Det skulle man jo bare få lavet en løsning på, og, og, og, og, og jeg er ked af at se, at, at Venstre siger nej til at tage fat i det. Jeg er lidt men men jeg tror alle forhåbentlig vil være enige om, at vi skal prøve at kigge på det her. Og så må man jo se på konventionerne, når man kan lave en særlov for, for mm -hmm. den her gruppe, og så må man gå til kanten af konventionen. For det gør man jo, når man strammer, der har vi jo ingen problemer med at gå til kanten af konventionen. Så må man jo også, når man vil slække, gå på kanten af konventionen. Det, fordi... er i hvert fald, altså det er i hvert fald enormt interessant, at på et tidspunkt, hvor vi mangler arbejdskraft, ja. så er der ikke nogen, der tør og tale om, hvordan vi får nogle af de mennesker, som allerede er i landet, bedre integreret, bedre integreret i arbejdsstyrken, fordi man er så bange for, at man kommer til at lyde som en slapper på udlændingepolitikken. Og det er der åbenbart ikke plads til. Altså, men, men, men det er jo bare slet ikke der, vi er her. Nej. Det er bare sund fornuft. Altså, det, det her handler jo slet ikke om familiesamføring, eller noget, der sådan materielt kan, kan ændre på, øh, på befolkningssamsætningen, det handler om at få folk i beskæftigelse, hvilket ligesom har været mantraet fra, fra alle partier. Der er masser det. af kvinder, du ved, indvandrerkvinder, som ja. ikke er i arbejde, måske ikke som har den yngre generation, men i høj grad øh, mor Jamen, Jeg mener, vi skal da være jublende lykkelige, for at de kommer i beskæftigelse. Og det er det syge også, der, der, der bliver sendt hjem, ikke? eller bliver sendt i ud, øh, centrene. Ja. Altså, de bør jo kunne få lov til at arbejde. Vi fortsætter faktisk lidt i samme boldgade, for nu skal vi til din kæphestnynne, ja. fordi den handler om, hvordan vi overhovedet får nogen til gerne at ville arbejde i den offentlige sektor i fremtiden. Ja, det passer godt ind i den der tørklæde debat, fordi det jeg også har øh, tænkt meget over efter jo de år, hvor jeg har rejst rundt til alle de her konferencer, hvor man snakker rigtig meget om rekruttering, det er, hvad har de offentlige, hvad er offentlige egentlig tænkt sig at gøre for at blive en rigtig fed arbejdsgiver? Og her tænker jeg især på de lavt lønnede. Altså, man har taget sosuer og hjemmehjælper for givet, man har taget pædagoger for givet, man har i et vist omfang taget øh, både sygeplejersker og lærere for givet, øh, og så har man igennem en lang proces, igennem New Public Management og konkurrencestaten og sådan noget, som, som jeg synes har mange udmærkede, haft mange udmærkede funktioner, på en eller anden måde fået kørt fagligheden ud over kanten. Altså, der er efterhånden så mange børn i en vuggestue eller en børnehave, at de her mennesker, der er pædagoger, ikke kan få lov til at udfolde deres faglighed, de styrter rundt og slukker branden. Øh, når du kigger på, hvor mange problemer der er i mange klasser med både indvandrerbørn og jo sådan. alle problemerne. Vi mangler jo lidt ja, ja. løsningerne til. Hvad er det, så der ja, men, skal gøre det attraktivt præcis. at være i den offentlige sektor? Ja, men det er da det, jeg slet ikke tror, at for eksempel kommunerne er begyndt at spekulere over. Altså jeg tror, der er men rigtig mange... Men du nogle løsninger, når du er ude på... Nej, nej, men jeg, jeg hører ikke gang ind, at en problemet bliver adresseret. Altså, jeg tror slet ikke, man er begyndt at spekulere over, på hvad, hvad gør private virksomheder, hvis de gerne vil have øh, gode folk? De sørger for, at der er god ledelse, at folk kan udfolde deres faglighed, at der måske er et bortingsborg øh, i baglokalet. Altså, I det hele taget, at der bliver der. Og, og så er det selvfølgelig også, at der er noget løn. Men jeg tror bare, når de her lavlønsgrupper begynder at snakke rigtig meget løn, og de har skulle aldrig snakke løn før, fordi i sure ved godt, de er ikke verdets højst lønnet. Men når de begynder at tale løn, så er det simpelthen fordi, at de oplever så utilfredsstillende faglige vilkår ude omkring på deres men, arbejdsplads. vi skal nok komme tilbage at, til at diskutere løn, men, men jeg synes også ja. i forhold til det der med, at den offentlige sektor kan særligt som arbejdsplads. Der er jo også nogle vilkår, som mange har i den offentlige sektor, så man ikke har en den private sektor. Altså, man har rigtig gode barselsregler ofte, man har måske betalt frokost, man har mulighed for deltid mange steder, man har en udvidet ret i forbindelse med børns sygdom. Er det ikke netop det, der er en gode i den offentlige sektor, at man måske har en mulighed for at skabe en bedre work-life balance? Det er, det er fuldstændig depredat? lige meget med det, hvis du faktisk har en hverdag, som overhovedet ikke hænger sammen. Altså, hvis du har en hverdag, hvor normeringerne i børnehaverne som pædagog overhovedet ikke hænger sammen. Hvis du har dårlig ledelse, hvis du oplever, at du slet ikke har mulighed for at folde din faglighed ud, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, øh, altså, hvis du så tilfældigvis ikke er barslende, at du har rigtig gode vilkår der. Jeg tror, det offentlige skal til at tænke helt anderledes på, hvordan de kan hjælpe deres lavt lønnet. Og det er jo især i forhold til det med grundfagligheden. Altså det nytter simpelthen ikke noget, og det taler vi imod den der rekrutteringsdiskussion, men altså, det nytter jo ikke noget, at de der stakkes hjemmehjælper har øh, syv minutter, eller bruger en hel masse tid på registreringen hos de der gamle, fordi de, de forlader jo også fadet. Altså, hver anden lærer i Københavns Kommune har forladt faget efter to år. Altså, det, det er jo vanvittigt. Karen. det er vel noget, man har vel diskuteret det i overvis, ja. hvordan man fastholder arbejdskraft. Hvad tror du er det gode bud på, hvordan det kan blive federe arbejde i den offentlige sektor? Jeg er meget enig med de ting, som Lynne nævner, men, men jeg synes måske, det er organiseringen også, altså dels fagligheden selvfølgelig, men også organiseringen. Vi kunne se under corona, hvor, hvor alle havde det samme mål, at man skulle løse de her ting. Og der er jo succeshistorier, hvor, hvor lige pludselig alle mellemlagene var væk, og man kunne selv... Øh, selvforvalter, og man, man fik alting mm. igennem. Der var ikke alle de der mellemlag, og alle de der, man skulle rapportere op og ned, og ud og ind. Jeg tror, man skal... Altså, alle har snakket om byråkrati og så videre. Det, det, det er ikke så meget det, men, men at man simpelthen får omorganiseret og får at give folk en, en selvforvaltning. Det er ja. jo igen sådan en, en liberal ja. øh, kongstanke, men, men det er, at du selv føler, at du har... Du kan se dig selv i jobbet, du føler, at du kan give den opslag du gerne vil, og du ikke skal rapportere 500 gange op og 500 gange ned. Præcis. Altså, der er altså, jo så... noget af det der med for eksempel selvstyrende teams i forhold til, uh, til hjemmehjælp, som, uh, som de jo er super gode til i Holland. Det er et eksempel, der bliver nævnt rigtig, rigtig mange gange. Um, og det, er, det betyder, Altså enormt meget for rekruttering. De kan holde på deres medarbejdere, fordi de faktisk har nogle selvstyrende teams på 8-10 øh, medarbejdere, som altså er, ja. er selvforvaltende. Og vi bliver nødt til at tænke i de baner der og spekulere over. Fordi jeg tror ikke, vi lønmæssigt kan løfte de der lavlønsgrupper i en uenighed. Og jeg tror heller ikke det der skoen trykker. Men vi, bliver det er helt komme, sted. Komme, vi bliver nødt til lige at komme omkring det redskab, ja. som politikerne i hvert fald har brugt i valgkampen i forhold til at fastholde flere i den offentlige sektor, nemlig løn. Øhm, Med det ved vi jo gerne vil give en. Nogen noget mere i løn. Vi mangler principperne, men hun har i hvert fald sendt nogle intentioner og i hvert fald et håb ud til mange i løbet af valgkampen. Pia Olsen Dyr har også været med på den bane, og så øh, kom Lars Løkke Rasmussen også øh, ind og var villig til at dele lønkroner ud, da han fremlagde sit sundhedsudspil i sidste uge. Det er cirka halvdelen af vores sygeplejersker, der arbejder på fuld tid. Det knipper med at rekruttere. Hver anden der bliver slået op, bliver ikke besat. Det kræver noget langsigtet, men lige nu og her foreslår vi, at der afsættes en ekstraordinær lønpulje på 1,625 milliarder kroner, som kan finansieres af de reserver, der er sat af på finansloven, og som vil muliggøre, som vil muliggøre at vi kan give et tillæg på 2.500 kroner om måneden til alle professionsuddannede sundhedsfaglige medarbejdere. Altså, det er jo ikke ret længe siden, at man øh, nægtede at give sygeplejerskerne noget mere i løn, også selvom der var strejker. Og nu er vi så pludselig i en valgkamp, hvor man gerne vil gå ind og udfordre, hvis vi skal sige det lidt pænt, den danske model, øhm, og give folk nogle håb. Altså, jeg synes, det er meget utidigt i virkeligheden, ind i en, øh, i en valgkamp, at man på den måde øh, for det første øh, prøver at sende nogle meget tydelige signaler til arbejdsmarkedets parter, øh, men, men at man samtidig heller ikke helt klar kan sige, hvad det er, man vil. Hvad tænker du om det, Karin? Ja, ordet utidigt er, er så godt, øh, og jeg synes, det er <laughs> tankevækkende, at man har lige i foråret hyldet den danske model i den grad at være imod, at EU vedtog øh, min, øh, en, øh, en minimumsløn, øh, Fordi det var i strid med den danske model, og vi stemte imod, og vi gjorde alt, og vi alt ville blive ødelagt på grund af at det. Øh, selvom at faktisk, man for EU's side har sørget for... At, ja, der var man meget påpaselig ja, og, med. Der var endelig ikke være politiske niveauer for, ja, hvordan vores løn Og man, det. Og man ville, øh, hvad hedder det beskytte den danske model. Og så nu her, så smider man det hele over bord og går ind og, og, og kommer med julemændsgaver øh, midt i en valgkom. Jeg synes, det er meget, meget, ud over utid er så rigtigt at gøre det. Og, og, og så må man sige, hvor har fagbevægelsen med hen? Altså man må bare sige, at, at, at Dansk Sygeplejeråd har jo gjort det rigtig rigtige ringe. Altså, og, så må man, og, og det er ikke engang opbakning fra den øvrige del af fagbevægelsen. Og det er jo fagbevægelsen der skal løse de her øh, problemer. Og så er jo også med til at tale erhvervet ned. Men, Men man, så, man, så tror vi, det kan få sygeplejerskerne på arbejde og få lidt mere løn? Tror du det, Karen? I, altså, jeg, jeg tror... Altså, jeg... jeg, jeg tror det ikke. Jeg har ikke belæg for at sige det, men min mavefornemmelse er, at jeg tror ikke, det er det, der, der, der, der trigger. Det er, at de føler, at de kan gøre den service, de er mm -hmm. uddannet til, hjælpe den syge sengen, få, den, altså få tiden til at give den omsorg, som det er jo det, de de har jo et kald. Mange sygeplejersker har jo et kald. Vi skal se, hvordan det her ender, fordi det, vi mangler, det er jo de principper, som Mette Frederiksen har varslet, hun vil komme med, inden vi skal sætte et kryds. Altså nogle principper, som man forstår skal tage udgangspunkt i de trepartsforhandlinger, der skal være på den anden side af et valg, hvor man så kan diskutere det her spørgsmål. Ja, vi er efterhånden ved at være ved vejs ende. Ja, må jeg lige sige, jeg tror, altså, jeg tror simpelthen ikke, altså jeg tror, det er et andet sted, skoen trykker end det der løn. For eksempel nævner Lykke også det med fuld tid. Altså, mm -hmm. hvorfor kan sygeplejerskerne og pædagogerne ikke holde til at være på fuld tid? Der er nogen, jeg må indrømme, der er nogle kommuner, hvis nok, hvor blandt andet hjemmehjælpere og sosuer øhm, ikke bliver tilbudt fuld tid, fordi det giver noget bøg med vagtplanen. Og det må man jo se at finde ud af, hvis man mangler folk. Ikke? Så man jo får folk op i tid. Men hvis man ikke går på fuld tid, fordi man som pædagog eller sygeplejersker ikke kan holde til at være på arbejde 37 timer, så er der et problem. Så er der peger jeg tilbage noget, til det, som jeg snakkede som om. Som handler om ledelse og rammer osv. så videre. Ja så når vi faktisk ikke mere, de damer. Det er Æh, var hyggeligt. Ja, ja det var, det var tusind hyggeligt. tak, fordi ja. at I kom og sagde jeres ærlig mening. Det er det, vi har brug for her i salonen Og øh, tak til jer, der har lyttet med. Og så skal jeg huske at sige, at I nu også kan komme ind og se... Østergaards Salon. På onsdag den 26. oktober sender vi nemlig Østergårds Salon live fra Salonen hos Berlingske Media, hvor jeg har besøg af tidligere minister Søren Pind, sovnepræst Katrine Lilleøre og politisk kommentator Michael Christiansen. Du kan købe billetter på berlingske.dk-arrangementer. Jeg håber, at nogle af jer, der lytter med, vil kigge forbi men i denne omgang, tak til Nynne Bjerre og Kein Ries Jørgensen. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Alex Bondbjerg. Vi er tilbage i Østergaards Salon allerede i morgen, hvor jeg har besøg af Anna Thyssen og Aminata Amanda K. Pak bilen og inviterer hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland.